A është bidat, bërja e duas pas namazit farz. Nëse ke përshëllim, duan me gjemat, është bidat. Përgameri e Zotit ka falë dhjetë dhjetë në medinë e namaz farz, dhe asë njëherë s'ka bërë duan me gjemat, asë hadith të dobë nuk ka për këtë qështi. Jëtë sakt që nuk ka, pasë hadith të dobë, bërë një hadith të dobë tishtë për këtë punë, si s'ka... A në qofse një ju bën vetë, doa a mbas farzit. Pra në fundë të nga farzit, para se në donë selam, shumë mirë. Mbas selamit, s'ka problem. Pa e bën tradit për herë. Mbas farzit, herë mbas herë e bën doa, s'ka problem. A më në qofse e bën tradit, qofta dhe vetë, a mba e bën tradit. Një të në selam, doa e bën gjithmon problem. Sepse u këthim tradit fetare dhe adhurimi. Amon qëpëse, dha selam, herë bon, herë nuk bon, nuk ka problem. Amo që të, ama që të bëhet doa në grupë, si që bëhet në sa vendet, bëhet në islamet, me të paruar në mazi farës ose sunet, fillon mu e zinë, bëhet doa me gjëmat, kërgjën nuk është prej sunetit, kërgjën është bitat. Bitat që të thotë, sa jesë, rrisit.